a modern kor kreativitását. A régmúltban gyökerező innováció ihlette. A ma szakemberei kifinomult eszközökkel boncolgatják a régi időképítőinek munkáját. Bejárjuk a világot. Hogy megvizsgáljuk és megértsük a múlt kreatív zsenialitását. Very and risk that could bear today. Ősi szuper szerkezetek, minden vasárnap 20 órakor a Viasz Hiszorin.